21. fejezet Collins házassági ajánlatáról több szó alig esett. Elizát már csak az a kellemetlen érzés kínoszta, ami az ügyel szükségképpen vele járt, meg anyjának egy-egy -e csípős, ingerült célzása. Ami a tiszteletest illeti, az ő érzelmeit nem annyira a zavart és kedvetlen viselkedés árulta el, vagy az, hogy kerülni próbálta Elizát, hanem inkább merev modora és duzzogó szótlansága. Szinte egy szót sem szólt Elizához, szüntelem figyelmességével, melynek értékét saját maga új nagyra becsülte, a nap hátralevő részében Miss Lukaszt tüntette ki. Sárlott udvariasan hallgatta a tiszteletest, és ezzel a legjobbkor kor könnyített az egész család, de kiváltképpen barátnőjének a lelkén. Mrs. Bennet rossz kedve és rossz idegállapot a másnapra sem javult. Mr. Collins szintén megmaradt a sértett büszkeség hangulatában. Elizabeth azt remélte, hogy a tiszteletes haragja meg fogja rövidíteni látogatását, de kitűnt, hogy terve mit sem változott. Kezdettől fogva szombaton készült visszautazni, és most is az volt a szándéka, hogy szombatig marad. Reggeli után a lányok átsétáltak Meritomba, hogy megtudják, visszaérkezette Vikem, s hogy elsírják panaszaikat, amiért nem vett részt a netherfield bálon. A városba érve találkoztak vele, és Vikem elkísérte őket nagynényükhöz. Itt előadta, mennyire sajnálja és bosszantja a dolog, a többiek pedig arról beszéltek, hogy mennyire hiányzott a bálon. Elizának azonban őszintén beismerte, hogy saját elhatározása volt a kényszerítő ok. Amint a bál napja közeledett, beláttam, hogy jobb lesz, ha nem találkozom Dársival. Annyi órát tölteni ugyanabban a teremben, ugyanazzal a társasággal, ezt talán mégsem tudnám elviselni. Olyan jelenetek adódhattak volna, amelyek nem csak rám nézve lennének kellemetlenek. Elizabeth igen nagyra értékelt ezt a béketűrő lemondást. Bőven volt idejük, hogy a dolgot alaposan megvitassák, és hogy közben udvariasan szépeket mondjanak egymásnak, mivel Vikem és egy tisztársa hazakísérték a lányokat Longbourn-ba, s Vikem útközben főleg Elizával foglalkozott. Elizabeth kétszeresen örült a közös sétának, hízelget neki, hogy a fiatalember hazakíséri, amellett a legjobb alkalom volt, hogy bemutassa apjának és anyjának. Röviddel hazatérésük után levelet hoztak Miss Bennet részére. Netherfieldből jött, s Jane azonnal fölbontotta. A borítékban finom, merített levélpapír volt, teleírva szép, könnyed női kézírással. Elizabeth látta, hogy nővére arca szint változtat olvasás közben, és hogy egyes helyeken tépelődve megáll. Jane csak hamar erőt vett magán, eltette a levelet, Szokásos szokásos jókedvével igyekezett belekapcsolódni az általános társalgásba. De Elizát olyan aggodalom fogta el, hogy még vikemre sem tudott figyelni. Mihelyt a két tiszt elbúcsúzott, Jane kérő pillantással nézett hugára, hogy menjen fel vele emeleti szobájukba. Mikor odaértek, Jane elővette a levelet. Caroline Bingley írt, s levele tartalma nagyon meglepett. Az egész társaság már elutazott Netherfieldből, s útban van London felé. Nem is szándékoznak visszatérni, de hallgass meg magad, mit ír. Felolvasta az első mondatot, amelyben Miss Bingley értesítette elhatározásukról, hogy azonnal Londonba utaznak öccsük után, s már aznap este a Grosvenor Street-en szándékoznak vacsorázni Mr. Hurst házában. A következő mondat így hangzott. Nem mondhatnám, hogy bármitől is nehéz szívvel válok meg Herford sörben, kivéve a maga drága barátnőm. De remélem, hogy a jövőben gyakran lesz még alkalmunk felújítani élvezetes találkozásainkat, időközben pedig sűrű és bizalmas levelezéssel enyhíthetjük a vállás fájdalmait. E tekintetben számítok magára. Elizabeth hűvös bizalmatlansággal hallgatta ezeket a fellengzős kifejezéseket, és bár hirtelen elutazásuk őt is meglepte, nem látott benne semmi okot a szomorkodásra. Elképzelhetetlen volt, hogy Bingley ne térjen vissza Netherfieldbe, csak azért, mert nővérei nincsenek ott. Ami pedig a távol létük okozta fájdalmat illeti, Elizabeth meg volt győződve, hogy Jane hamarosan kárpótlást talál fivérük társaságában. Elég kellemetlen, mondta rövid szünet után, hogy nem találkozhattál barátnőiddel, mielőtt innen elutaztak. De nincsen remény arra, hogy a Miss Bingli által óhajtott idő hamarabb bekövetkezhetik, mint ő gondolná, s hogy az élvezetes baráti találkozásokat még kellemesebb módon újíthatjátok fel, mint sógornők. Binglit t sem tudják Londonban tartóztatni. Caroline határozottan azt írja, hogy a tél folyamán egyikük sem tér vissza Herford-sörbe. Felolvasom neked ezt a részt. Mikor tegnap elutazott a fivérem, még azt hitte, hogy londoni ügyeit három-négy nap alatt el tudja intézni. Mi azonban bizonyosan tudjuk, hogy ez lehetetlen, és arról is meg vagyunk győződve, hogy ha Charles egyszer Londonban van, nem siet onnan vissza. Így hát elhatároztuk, hogy utána megyünk, nehogy kényelmetlen szállodákban kelljen töltenie szabad óráit. Ismerőseink közül már sokan ott vannak a téli idényre, bár magát is közéjük sorolhatnám, de erősen most le kell mondanom. Őszintén remélem, hogy a karácsony Herford ben is meg fogja hozni az időszakkal járó vidám élvezeteket. És annyi érjuk akad, hogy meg sem érzik a hiányát annak a háromnak, akiktől megfosztjuk magukat. Ebből világos, tette hozzá Jane hogy Bingley a télen már nem jön vissza. Csak az a világos, hogy Miss Bingley nem szeretné, ha visszajönne. Miért mondod ezt? Bizonyára Bingley döntött így, hiszen a maga ura. De még nem tudsz mindent. Felolvasom azt a részt is, amely különösen bánt engem. Előtte nincs semmi titkom. Mr. Darcy már türelmetlenül várja, hogy viszont láthassa a hugát. S az igazat megvalva mi is épp úgy óhajtjuk a vele való találkozást. Valóban nem hiszem, hogy Georgiana Darcy-val bárki is versenyezhetne szépség, előkelőség és műveltség tekintetében, s a szeretet, amelyet Luizában és bennem ébresztett, még melegebb érzéssé fokozódik, mivel él bennünk a remény, hogy később sógornőnknek nevezhetjük. Nem tudom, említettem-e valaha magának, mi az én érzésem ebben a kérdésben, de nem akarok innen elköltözni anélkül, hogy bizalmamba ne avatnám, abban a meggyőződésben, hogy reményeimet nem fogja oktalannak tartani. Fivérem már is nagy bámulója Miss most pedig gyakran lesz alkalma, hogy bizalmas családi körben találkozzék vele. A rokosság mindkét oldalon egyaránt kívánja ezt a házasságot, és talán nem részrehajló testvéri szeretet beszél belőlem, ha azt mondom, hogy Charles... Bármely nőszívét meg tudja hódítani. Ha ennyi körülmény szól a házasság mellett, és semmi sem ellene, vajon tévedek-e, drága Jane, ha reménykedem egy olyan eseményben, amely annyi ember boldogságát fogja biztosítani? Mit szólsz ehhez a részhez, kedves Lizzy? kérdezte Jane, miután befejezte az olvasást. Nem elég világos. Hagy e valami kétséget az iránt, hogy Caroline nem számít rá, de nem is kívánja, hogy a sógornője legyek. Hogy teljesen meg van győződve fivére közömbösségéről irántam, s ha sejti érzelmeimet, akkor baráti módon óvatosságra akar inteni. Érthetem ezt másképpen is? Persze, hogy értheted. Az én értelmezésem például egészen más. Akarod hallani? Nagyon szívesen. Pár szóval elmondhatom. Miss Bingley látja, hogy fivére belét szerelmes, de ő Miss darcy akarja vele elvetetni. Azért utazik Londonba, hogy ott tartsa az öccsét, veled pedig el akarja hitetni, hogy Bingley közömbös irántad. Jane a fejét csóválta. Hidd el, Jane, így áll a dolog. Aki egyszer együtt látott benneteket nem kételkedhetik abban, hogy Bingley szerettéged. téged. Miss Bingley nem is kételkedik, annyi szent, nem olyan ostoba. Ha csak fél annyi szerelmet látott volna Darcy-ban, rögtön megrendelte volna a mennyasszonyi ruháját. De a helyzet a következő. Mi nem vagyunk szemükben elég kasztagok, sem előkelőek, és Miss Bingley annál is inkább el akarja vetetni fivérével Miss Darcy-t, mert ha már volt egy házasság a két család között, akkor szerintek könnyebb ütni egy másodikat. Ebben is van valami terve bizonyára sikerülne is, ha Miss the Burg nem állna az útjában. De mondd, Jane, csak nem gondolod komolyan, hogy Bingley egy nyivel is kevesebbre becsült téged, mint kedden a búcsúzásnál? Csak azért, mert nővére szerint nagy bámulója Miss Vagy hogy Miss Bingley el tudja vele hitetni, hogy nem beléd szerelmes, hanem az ő barátnőjébe? De drága Lizi, tegyük fel a legjobbat. Mond, boldog lehetnék -e egy olyan férfival, akit nővérei és barátai más nőnek szántak? Ebben már csak te dönthetsz, mondta Elizabeth. És ha éret megfontolás után arra az eredményre jutnál, hogy a két nővér vágyainak meghiúsítása több szenvedést okozna neked, mint amennyi boldogságot a Binglével kötött házasság jelenthet, akkor feltétlenül azt tanácsolom. Utasítsd vissza! Hogy mondhatsz ilyet? Szólt Jane, bágyat mosolya. Tudod jól, hogy az ő ellenkezésük nagyon bántana, de azért egy pillanatig sem haboznék. Mindjárt gondoltam, s mivel így áll a dolog, alig rá ráok, hogy sajnáljalak. De ha Bingley nem tér vissza a télen, sohasem lesz szükség erre a döntésre. Hat hónap alatt annyi minden történhetik. Azt a lehetőséget, hogy Bingley nem tér vissza, Elizabeth eleve elutasította. Szerinte ez csak Carolynak, mint érdekelt félnek az óhaját fejezte ki, és Elizabeth egy pillanatig sem tételezte fel, hogy az ilyen óhajok, akár nyílt, akár burkolt formában szólalnak meg, befolyásolni tudnának egy fiatal embert, aki mindenkitől, Teljesen független. Ezeket a nézeteket a lehető legnagyobb nyomatékkal fejtette ki nővére előtt, s csak hamar örömmel tapasztalta szavainak üdvös hatását. Jane nem volt kis hitű, s lassanként ismét reménykedni kezdett, bár reményét néha lehűtötte félénk szerelme, hogy Bingley visszatér Netherfieldbe, és szívének minden vágya teljesül. Megbeszélték, hogy anyjukat csak a család távozásáról értesítik, nehogy megijedjen Bingley viselkedése miatt. De Mrs. Bennetett még ez az ideiglenes elköltözés is erősen nyugtalanította, s rögtön panaszkodni kezdett. Milyen csapás, hogy a hölgyek éppen most utaztak el, mikor már a legjobb úton voltak, hogy szépen összebarátkozzanak. De miután kiöntötte bánatát, végasztalást lehet abban a gondolatban hogy Mr. Bingley hamarosan visszatér, és ismét náluk fog vacsorázni. Elmélkedéseit azzal a sokatmondó kijelentéssel fejezte ki, hogy Binglit ugyancsak családi vacsorára hívta meg, de gondja lesz rá, hogy az étkezés két bőséges fogásból álljon.